Na nossa última aula falávamos de uma certa teoria jurídica do Estado a partir de um filósofo, o que é sempre muito bom. Você fala teoria jurídica a partir de filósofos, porque a teoria jurídica parece muito pouco jurídica. Muito pouco jurídica porque a teoria jurídica do Estado ela é muito mais um produto de uma certa ordem do discurso, usando um conceito de Foucault. Produto esse que visa a legitimar, uma ordem de coisas legitimar um uma prática posta de poder. O que nós analisamos é essa prática esse poder tal qual ele acontecia. Digo acontecia porque veja, a análise que Foucault faz é da sociedade ocidental em especial a europeia mas que valeria muito bem para nós guardado as devidas proporções é do século 18/ barra século 19 final do século 18 e predominantemente século 19 que é o mesmo contexto em que esse discurso que até hoje é malhado nos livros de teoria do estado ele é construído esse discurso portanto é uma espécie de produto de daquela forma pela qual o poder acontecia acontecia esse ia esse passado não é, é eu quero que vocês é, fiquem atentos ao fato de que é uma história das ideias é uma ideia porque é um contexto predomina é uma ideia nascida da análise de uma forma de poder predominante em outro lugar outro tempo, Mas que, como todas as ideias, não morrem. Elas voltam. Um bom exemplo disso é uma mesma ordem outra de poder, também citada no nosso último encontro. A forma como os reis exerciam poder, que Foucault usa como contraponto. Até para deixar mais clara essa transformação, essa mudança do Estado. Porque nós ainda temos simbolicamente representações da ideia de poder como se o poder fosse exercido ainda por reis, da forma como reis exerciam poder. Um discurso que faz crer que poder é algo centralizado, que se exerce a partir de uma única vontade, de uma única pessoa, de um único ponto, de um único local privilegiado, exercício de poder que requer o um espetáculo como forma do seu acontecimento. é Se isso corresponde a um modelo de estado que não existe, a um modelo de gestão de poder que não é predominante, que não valeria, não seria dos mais adequados para se analisar as grandes relações de estado. Serve, por exemplo, para analisar narcotraficante em morro. Como o narcotraficante exerce de fato o seu poder no morro. Ao ah, tráfico substitui o estado. Em termos de prática de poder, o estado substitui o, o traficante substitui o rei. O rei que nunca tivemos, o que é mais estranho. Não substitui o Estado estrito senso Porque o exercer poder do Estado Em qualquer área, inclusive na favela É diferente do exercer poder que o traficante de fato exerce no morro É engraçado que se você quiser dar um passo além Pegue as guerrilhas no Rio de Janeiro As milícias não é Grupo formado É, por policiais, ex-policiais, bombeiros, ex-bombeiros, civis, empresários, enfim. Uma maçaroca de gente armada, que resolveu, de forma autônoma, por mão própria, de forma violenta, retomar espaços ocupados pelo tráfico. Lutar mesmo na bala e ocupar aquele espaço que era ocupado pelo narcotráfico. O estranho é que a forma de exercício de poder agora... Dessas milícias, dentro da favela, é idêntico à forma como os traficantes exerciam poder dentro da favela. O que é uma coisa muito cruel, porque para o favelado, no final das contas, pouco importa... ...se quem manda na favela é um traficante ou é um miliciano. Porque a forma do miliciano mandar e a forma do traficante mandar é a mesma. O poder dele é exercido com poder de morte. O traficante estava lá traficante traficando, se você abrisse a boca para dedurar alguma coisa... Na, acordava com a boca cheia de formiga Enfim Com alguma morte espetacular e assim por diante Impera pelo mesmo O engraçado é que a milícia faz a mesma coisa Para manter a milícia Você tem que pagar agora uma taxa É porque o tráfico tirava grana Vendendo pó para Playboy Agora a milícia não vende pó para ninguém Então ela tem que ganhar dinheiro de outro jeito O dinheiro é da vaquinha Do ratatá De uma contribuição Mas se você não contribuir ainda dizer que contribui é feio, você acorda com a tua boca cheia de formiga. É, se a forma de exercício de poder é a mesma, tributariamente ainda é pior a milícia do que o tráfico para a Porque o favelado que paga agora, pela forma pela qual o poder é exercido sobre ele. No caso do narcotráfico, pelo menos ele não pagava. Não é cruel, cara? Isso só serve para uma conclusão. Aquele grande ditado parece estar muito certo. Pobre só se fode. E é muito legal você usar Foucault para analisar como pobre se fode. O discurso de Foucault é uma espécie de corta tesão também. Do discurso da legitimidade, do discurso jurídico. Claro, corta tesão por quê? Esse discurso, ele é eficaz Na mesma proporção, na mesma razão direta Em que as práticas às quais ele remete Ficam invisíveis As práticas desaparecem Veja a censura pública normalizadora como Na forma de constrangimento e exposição pública e faz mocinhas de pele alva ficarcareem enrobescida tornando-se um pimentão Vamos olhar para ver se ela tá vermelha Para Como assim? É engraçado porque? Toda prática de poder Ela se exerce a partir da construção de discursos Ela se exerce Produzindo discurso Qual a função desse discurso? Qual a função desse Foucault usava outra expressão para não usar discurso Saber Eu estou mandando E ao mesmo tempo Produzo um discurso Sobre a forma do meu mando O engraçado é que você Passará a representar as nossas relações Entre um soberano e um súdito Entre um dominante e um dominado A partir deste saber Desse mesmo discurso Não a partir das práticas em si Analisadas de forma nua e crua Do exercício de poder Pensa no namoro, por exemplo Esse saber produzido em torno do namoro É um saber que diz respeito às pessoas envolvidas no namoro É um saber que atribui um papel Atribui uma persona a cada uma das pessoas Persona é uma palavra engraçada porque saiu da língua portuguesa, se você pega é, a, a expressão persona na Idade Média Persona diz tanto respeito à personalidade, a uma ideia de quem eu sou Como no antigo teatro medieval, persona é o nome que se dava aquela máscara Que você segura com a varetinha que você lembra muito hoje, Carnaval de Veneza. Essa máscara era usada no teatro medieval, porque o teatro medieval era feito em palco estreito, então você não tinha é, recurso do cenário, era aquele teatro feito de forma peripatética, perambulante, cidade em cidade, em carroças, em que você abre a lateral da carroça, ela já faz o fundo do palco, e você tem, na grande companhia de teatro, dois ou três atores só. Então os dois ou três atores... É, Eles interpretavam numa mesma peça Cinco ou seis papéis diferentes E você não tem coxia Você não tem um lugar para trocar de roupa Então a roupa era a mesma O que mudava era a persona Era a máscara Então essa máscara com a valetina E colocava Agora eu sou o personagem tal que fala Larga, coloca outra máscara Agora eu sou outro cara que fala etc, etc. E é como se você ao longo do seu dia Colocasse várias máscaras cada uma dessas máscaras, cada uma dessas personas que você assume, é um você. Mas é um você que se coloca de forma diferente, fala de forma diferente, age de forma diferente. De acordo com quem é o seu interlocutor. De acordo com as relações de poder que existem entre você e o seu interlocutor. Namoro é relação de poder. Namoro também produz esse saber. Saber que é o saber da sua pessoa. Saber que é o saber do seu lugar no namoro. Há um saber no namoro que diz qual é o momento de você chamá-la de meu xuxuzinho, meu manjar de cereja. Meu pudim de ameixa. Pudim de ameixa rola ou não, né? E o momento de você, o cachorra, vem que a sua cadela vem cabrita que é hoje. A própria forma do apelidar. Mostra que a relação de poder ela se faz de formas diferentes Com discursos diferentes sobre um e outro Ao ponto de gerar nomes performáticos, nomes simbólicos Nomes diferentes para pessoas diferentes O mesmo você que na sala de aula aparece como cara descolado, despojado Quando se vê na frente do um juiz, gagueja Você... Você se sente muito pouco autorizado a abrir a boca e quando abre, se sente estranhamente constrangido a ter que usar palavras que você normalmente não usa. Você vê muito isso e eu sugiro que que os senhores assistam de vez em quando defesa de monografia. É muito legal que em defesa de monografia você vê as pessoas eh Porque são alunos, então você encontra as pessoas, eu encontro as pessoas no corredor o tempo todo. Dou aula para as pessoas e converso com as pessoas. E conversando as pessoas falam de um jeito no corredor. Cinco segundos antes do início da defesa da monografia, o sujeito está falando de um jeito com vocabulário. Entra na sala, ele começa a falar de outro. Teve um falava o tempo todo plasmado, plasmado, porque foi plasmado, a norma foi plasmada e o plasmado... O engraçado é que eu passei cinco anos conversando com esse cara e nunca vi ele falar plasmado. E numa única defesa, a palavra plasmado, plasmar, sei lá o que é plasmar, isso para mim vem da biologia. Outros departamento que entendem disso, de direito não. A lei de o código civil não fala nada de plasmar, nada. É como se um cara na biologia dissesse que a célula revolvou a mitocôndria. Deve ser muito estranho, o cara estava lá. Né? Porque nós associamos que o advogado, o jurista, o cara do meio jurídico, a persona dele na sociedade, é o daquele que domina um certo poder mágico. E que esse poder mágico, ele fica evidente, ele se mostra aos outros, ele legitima o advogado como tal, quando o poder mágico... Pronuncia fórmulas mágicas. A fórmula da magia é, para o não iniciado na magia, linguagem incompreensível. Basta que o não iniciado saiba ou entenda que aquela linguagem incompreensível é capaz de dominar o mundo. É capaz de transformar o mundo. Magia. É uma forma simbólica de representar o advogado o jurista como um todo é funciona? funciona porque advogados usam terno e gravata usam caneta montplan porque advogados precisam tem o kit advogados para ser respeitado como advogado o kit advogado é o corolla você tem que ter um corola <risos> ou algo parecido até o vectra tá bom mas corolla é que é o dominante Terno azul marinho Sem risca hein, de giz Não me vem pra de risca de giz porque... Terno azul marinho Camisa branca Uma gravata multicolorida De qualquer cor menos azul que a gravata tem que destoar do terno E combinar com a camisa Quando você só usa camisa branca Você pode usar 5 milhões de gravatas diferentes e é um segredo para você Precisa de pouco terno azul Porque muda a gravata, parece que mudou todo, sabe? Toda a roupa. Na verdade, você usa a mesma calça por três semanas seguidas. Para aqueles que não têm o hábito diário de trocar de cueca, isso isso acaba gerando um problema, inclusive, de odor. mas Tem alguém perguntando agora, mas era para trocar todo dia? Sabe? É. é uma boa dica de higiene. Sabe? Salsinhas também, viu? É, e a caneta Montblanc? Meu amigo, se você tem os três elementos, as pessoas olham para você de outro jeito. Falta um quarto, que é a linguagem. É, um dia eu TV Justiça, é engraçado, que a TV Justiça tem umas enquetezinhas que visam a tornar mais próximo da população, via TV Justiça, via um canal que cuja função, a missão é essa mesmo, tornar as pessoas mais próximas do direito. Então aparecia um termo jurídico e um jurista explicando. Só que o jurista era um desembargador, um ministro, enfim. Aí teve que um... foi muito engraçado. Chegou ministro, né, ex-nunc e ex-tunc. Ele começou assim. É muito simples. Eu Vicente Leal, ministro É muito simples Ex-tunt Assim como o ex-nunt Ele fica mais tempo no, na pausa do que falando Porque faz parte do hábito do, Muito mais do juiz do que do advogado Não é? Desse esse falar pausado Como se cada palavra fosse muito bem medida Muito bem pesada Muito bem escolhida para aquele momento. Não é provavelmente pelo efeito retórico que isso causa. É muito mais pelo efeito estético que isso causa. No um efeito estético de distinção. Sou diferente de você porque falo assim. Eles falar assim é próprio das pessoas da minha posição, do meu poder, que fazem o que eu faço. E ele é muito simples... Porque ambos são expressões... Vou falar mais rápido, senão a aula acaba e eu não consigo... <risos> ambos são expressões para dizer dos efeitos que a sentença gera para os jurisdicionados numa ação, seja singular ou coletiva, tanto de direitos individuais, portanto, quanto de direitos coletivos ou mesmo de direitos difusos. Porque, extonque, quando diz dos efeitos, é porque há uma data de prolatação da sentença... E a questão é se os efeitos são gerados a partir da prolatação da sentença ou não. Ou se esses efeitos retroagem atingindo todos os casos que foram porventura maculados ou relações jurídicas transformadas em função do advento eh, desta norma ora questionada em sentença. E que, portanto eu ria do outro lado da TV, mapeirando o choro, porque porque eu só pensava na primeira coisa que ele disse. É simples, é fácil. O cara começou assim. Das duas, uma. Ou ele é um temente, completo, coisa que eu não acredito, porque ninguém... Gira ministro Sendo demente Ninguém ninguém Você pode criticar de todas as formas Mas acusar alguém Algum ministro de ser burro Isso você não pode Isso não É porque para ser ministro Para ser juiz Você pode até ser um idiota completo Porque para ser juiz basta passar em concurso E passa em concurso Quem decora lei, doutrina e jurisprudência mas para se ser ministro não, é nomeado e a nomeação é guerra, é guerra de tapa de foice, é na marra o negócio você tem que vencer muita gente numa disputa de poder e quem é idiota não vence gente em disputa de poder então a hipótese da idiotice eu descartei logo só pode ser uma espécie de cinismo não um cinismo declarado Mas um certo cinismo que já é hábito Porque não é só ele Que diz coisas incompreensíveis Anunciando que são simples Quando você diz algo difícil Anunciando que é simples Olha o efeito que você causa em quem ouve Puta, se isso é fácil, cara E eu não entendo É porque eu sou é muito burro Não é interessante? Sabe esse show do milhão do Silvio Santos? É, é, quanto mais alto o nível de escolaridade do candidato no show do milhão, mais nervoso ele ficava. Ainda que a pergunta fosse cretina. Quantas letras tem ordem e progresso? Aí você fica assim, caralho, eu sou universitário, eu errar essa bosta, eu estou fodido. Porque é simples Porque você dirá, as pessoas estão dizendo que isso é fácil E se eu erro algo que as pessoas dizem que é fácil É porque eu sou colocado aos olhos dos outros como alguém De nível intelectual, abaixo da capacidade de compreensão do fácil Vive com a forma como você estrutura o seu falar para outro Já o hierarquiza diante do outro Eu digo coisas incompreensíveis para o não iniciado Porque são palavras que beiram a ordem da magia E ainda o que é fácil Como que diz, você não entende você é muito pior do que eu Diga como toda a forma de discurso em que você representa a si mesmo E eu sou o cara que digo que posso mandar em você Porque eu domino, dentre outras coisas, uma linguagem Porque eu entendo do funcionamento das coisas O entender que você não tem Dizer que eu mando em você porque eu entendo coisas que você não entende, é um discurso de legitimidade. Os discursos de legitimidade são os discursos que dizem para quem manda, por que manda e para quem obedece, por que ele deve obedecer. É discurso que criando personas coloca dominante no lugar de dominante. Faz o dominante dizer o tempo todo, eu sou dominante faça o que eu mando sem usar essa forma direta de expressão e diz dominado você dominado obedeça sem ser tão direto e explícito assim no namoro há várias formas de você dizer faça o que eu mando sem usar a expressão faça o que eu mando pega água para mim. Ah, mas você não vai pegar água O que é isso? Te trato com tanto amor e carinho E é assim que você me retribui Olha, inclusive eu acho que você não gosta de mim Eu vou ficar deprimido agora Tá bom, pego água Desde você mandando alguém pegar água para você Sem dizer que está mandando Usando a autoridade de vítima afetiva Porque o saber que une os dois É uma ideia de amor romântico Que é medida pelo grau de sacrifício Quanto mais você se sacrificar pro outro Mais prova de amor você dá Então exigir sacrifício dizer você não é capaz de sacrificar por mim É colocar-se na posição da autoridade Que o não amado tem Na relação em que os dois Querem dizer que amam Não é uma forma de dominação? Dominar pelo amor? E há várias outras tantas. O difícil é você perceber essas coisas. Foucault é o camarada que denuncia esses saberes. Esses saberes. O discurso que os senhores encontram em livros de teoria geral do Estado sobre o século XIX são discursos desta dominação. Estranhamente todos são unânimos, unânimes. Todos narram Estado não a partir da guerra, mas estado como um lugar de paz, de ordem. O discurso do direito dá-se a impressão de ser um discurso que nasce a partir do fim de uma hostilidade, do encerramento de uma guerra. O engraçado é que se você pega os discursos, o embrião desse discurso de legitimidade, Hobbes, por exemplo, que fala de um estado de natureza que é um estado de guerra Mas quando fala do contrato e da sociedade civil a Sociedade civil um lugar de paz O contrato é aquilo não só que cria sociedade e estado Mas é também um instrumento que põe fim às hostilidades Põe fim à guerra Converte guerra em ordem, em forma de dominação Em forma de exercício de poder Não pericosa Não pericosa que pelo menos o faz crer que não é delicosa. Sim, porque se você olha a sociedade agora, é conflito o tempo todo. Direito é conflito o tempo todo. Se você procura advogados, os advogados instruem você em como lutar, como batalhar por direito Um livro que era de leitura obrigatória Quando entrei em curso de direito é um livro de Rudolf von Ehring Chamado A Luta pelo Direito Não sei se professor de Direito de Vinda Manda você ler esse troço É que ele fala de direito objetivo no final das contas Mas olha o nome, Luta pelo Direito Ele me dá um exemplo Se entra Eu vou adaptar para tempos mais moderninhos Que o cara é 17 Você é 19, você entra no busão Paguem dinheiro a passagem. A passagem de ônibus é 1,58. O cara não te dá dois centavos de troco. E você fica ali, pô, com meus os dois centavos. O cara, ó, não tem. E você fica puto porque não te deram dois centavos? Não é por causa dos dois centavos. Dois centavos não é nada. Se dois centavos caíssem do seu bolso, você não ia te dar o trabalho de se abaixar expondo o seu cofrinho ao público para pegar isso vale menos do que expor o cofrinho você reclama e fica puto e vai brigar pelos dois centavos é porque você se sente ofendido pelo fato do cara não lhe entregar os dois centavos é porque ele dizia para falar de direito subjetivo que a propriedade é uma extensão da personalidade Porque eu me entendo e me descrevo para as pessoas a partir das coisas que eu tenho. Você é fulano que tem coisas. Você fala de você como um ser que tem coisas. Para além das coisas que você tem, você parece não ser capaz até mesmo de falar de você mesmo. Eu tenho tal altura, eu tenho tal atividade, eu tenho tal carro, eu tenho. Eu moro, que é uma forma de ter. Então atacar a sua propriedade e atacar você. Se alguém mete a mão no seu caderno e arranca uma folha, ele diz, abuso é esse? Não é pelo valor da folha de caderno, dane-se, uma folha de caderno não vale nada. É pelo abuso de pegarem o seu caderno. Porque o seu caderno é você que manda. Só você pode arrancar folhas. Só você sabe o que fazer com as folhas. Não adianta ele explicar que estava apertado para o banheiro. Porque toma muito actívia. Que faz cocô sair bonito. Não adianta ele explicar que funciona como um reloginho E o reloginho diz que está na hora de cagar E pouco importa estar no meio da aula e não tem papel higiênico no banheiro público Vou pegar a folha do seu caderno porque é urgência Melhor isso do que cagar do seu lado e tal Não interessa Você se sente ofendido porque a propriedade é uma extensão da sua personalidade Então, o direito subjetivo como extensão da personalidade Faz com que disputar direitos sejam disputa de pessoas Mas você vai para o Poder Judiciário e você não diz, eu estou disputando com Beltrano. Estou lutando por um direito. O conflito aparece mascarado. E você ainda pode falar da nobreza que é lutar por um direito e parecer altruísta. E parecer que nem quer de fato brigar. Como advogado, que literalmente pegou ônibus, queria saltar no ponto X. Mas o motorista passou batido pelo ponto X Parou no ponto X mais um Um ponto depois Esse advogado sai do ônibus Reclama com o motorista Só não parou no meu ponto E o motorista disse algo que ele entendeu Desceu Anotou o número do ônibus Pegou um táxi. O táxi de um ponto a outro Um táxi até o ponto onde ele queria parar Pegou o um recibo do táxi No valor de um ponto a outro A bandeirada é mais cara do que o que paga ali mesmo de deslocamento Ligou pra empresa Naquele, reclamações da empresa No mesmo dia para contar a história e gravou Só para produzir prova Porque ele sabe que a reclamação não vai dar em nada Entrou no juizado especial Pedindo a indenização Por danos materiais no valor do táxi Que ele pagou De um ponto ao outro E no valor da ligação telefônica De dois minutos Que deu 60 centavos Que ele gastou para reclamar Porque não era 0,800 você pagando o impulso No total valor da ação davam uns 5 reais 4 reais E queria danos morais De quatro reais O dobro de dano material é Duas vezes o valor do dano Para abarcar aí também Danos morais Oito reais valor da causa No total E dizia no processo Não é por mim Faço isso por todas as pessoas Que pegam ônibus E o motorista não salta no ponto Não para no ponto de ônibus Que o cara quer soltar Mas ele não disse que é pessoal Ele não disse que ele se sentiu ofendido Você quando move ações por dano moral Você diz que a sua honra subjetiva foi acertada Mas você não diz que é você brigando com outro É luta disfarçada Quem entra com a ação contra outra pessoa Odeia a outra pessoa por algum motivo Há um desentendimento aéreo, uma desmedida há. Luta o tempo todo tribunais nada mais são do que formas de lutar. A formação do jurista nada mais é do que a formação de um guerreiro. Só que em vez de você aprender a lutar com espadas, armas, bombas, trincheiras, você aprende a lutar com palavras, ideias, argumentos, ideias pré-fabricadas, luta com armas intelectuais pré-moldadas, discursos pré-fabricados em livro de direito mais discursos pré-fabricados que conseguem fazer agir uma instância de poder chamada Estado o Estado Juízo, o Estado Judiciário isso é um problema porque você procura advogados, eles não estão acostumados a fazer você entender-se vamos conversar, vamos buscar um entendimento advogado não é treinado para conciliar nada advogado é treinado para a partir do conflito manter o conflito até o final porque só há processo enquanto há conflito o processo, às vezes, aumenta o grau de conflito na sociedade. Porque processo começa com lide, diz os bons processualistas. Lide é o desentendimento, é disputa. E acaba com a sentença. Não acaba com o fim da lide. A sentença põe fim ao processo, não põe fim à lide. O Estado é guerra, política é guerra. Mas o discurso sobre o Estado faz crer justamente no oposto. Ele é descrito como armistício. O Ele é descrito como estado ou situação posterior à da guerra. Todos os conceitos gerados são conceitos que descrevem política a partir de paz. Primeiro deles, território. território O conceito de território é muito curioso, porque formalmente é. Território é o limite espacial espacial. Sobre o qual o Estado pode exercer sua soberania Limite territorial A partir do qual o Estado exerce a sua soberania Bom, isso você pode decorar Esse é bom, porque Você vai decorar, ainda que não entenda isso Não dê a menor e tal Mas quando pergunto em prova Em concurso, se você responde isso Choram de alegria na sua frente Que gênio Que direito é isso, é decoreba dessas coisas É porque a soberania é que é o grande discurso. A soberania é que é o Estado descrito como paz. Mas a soberania no como paz significa auto-vontade, poder de deliberar sobre a minha própria existência. O discurso da soberania é discurso contratualista. Um contrato que significa um Estado deliberando sobre si mesmo. O engraçado que essa autonomia do Estado, se você pega um contrato como de Roth, é uma autonomia do soberano. Uma vez instaurada a paz, uma vez eliminado o Estado de natureza, uma vez você tendo eliminado a liberdade, porque vive em sociedade, e agora a igualdade, porque todos se sujeitam a mim. Eu, soberano, sou soberano porque posso criar leis com um conteúdo que bem entendo. Esta soberania é entendida mais diretamente como poder soberano desse rei de Rótos, desse monarca absoluto. A ideia de soberania descrita nos livros de direito, inspiradas no modelo de Estado do século 19, é uma forma de exercício de poder no território e limitada dentro do território. Aqui dentro faço eu soberano, leis do jeito que eu quiser com conteúdo que eu quiser mandando as pessoas fazerem o que eu quiser esse é o discurso dominante você em alguns livros substitui soberano por democracia naquele papo muito estranho aquilo que Foucault chama de um primeiro movimento do discurso de soberania discurso que vai do sujeito ao sujeito que é o caso de Rousseau você é livre Livre, no final das contas, porque a lei que você obedece é fruto da vontade geral. A vontade geral é aquela vontade que você teria se agir com razão ou piedade Portanto, quando obedece a lei, obedece a você mesmo. A lei é fruto da sua vontade, ainda que você nunca tenha dito para ninguém o que você quer. Ainda que seja uma vontade nunca pronunciada, porque a vontade ideal. Esse discurso da vontade ideal, não um discurso que ao mesmo tempo que fala de democracia e de liberdade... Estranhamente a consequência dele Não é gerar Súditos gerais Gente que passa a não ter a sua persona A sua personalidade portanto construída Como de alguém que pode dizer Ô oh, cara Mas por que você manda em mim? Não manda em você É você que manda em você mesmo Qual o conteúdo? Qualquer um também Esse não definir conteúdo, definir apenas a estrutura da legitimidade, é aquilo que nós aprendemos chamar de formalismo. O que importa do discurso é como são criadas as relações de súdito, e é, é soberano e súdito. E essa relação não é criada com um conteúdo. Eu não mando em você porque a minha ordem tem esse conteúdo. Eu mando em você porque eu sou soberano. E a partir daí, qualquer conteúdo que eu coloque nas minhas palavras, você deverá ouvi-lo como ordem, como comando. Isso vale tanto para o soberano, despótico, monarca absolutista de Robson, como vale também para o democrata radical, que é Rousseau. O discurso de legitimidade, o discurso de soberania contido no livro de direito, é um discurso formalista, de soberania Formalista justamente porque fala soberania como Poder de autodeterminação Absolutamente ilimitado Dentro de um território A única limitação que ele conhece é espacial Como o território é definido E aí veja como o discurso da guerra é curioso Porque Há uma forma histórica de você definir território Justamente como sendo o produto de um armistício, como sendo o poder de impor militarmente a sua soberania. Militarmente interessante porque o Estado é eficiente, o direito é eficiente. Quando você que já é sujeitado, já me obedece sem que eu preciso usar a violência... O fato é que às vezes não funciona. O fato é que às vezes você, súdito, deixa de entender-se como súdito. Acha que determinado soberano não merece obediência e se revolta contra ele. Quando você se revolta contra ele, é o momento em que o soberano faz valer a sua última razão. No caso de Luiz XIV, a última razão era artilharia. Lembrando, ele mandou imprimir última rastro em todos os canhões. É francês. Ele usa a última razão A última razão é a força mesmo, é a violência É como se você investesse o discurso Você consegue impor violentamente O seu poder sobre determinado território Então maravilha, você criou um território soberano Da sua soberania Não consegue o controle militar sobre o território Então o Estado desaparece como ente soberano A soberania não se estende mais até aquele ponto Não se pode falar de soberania sem território Dirão alguns Ora A partir desses conceitos dá para você pensar O quanto ele se encaixa para você pensar Problemas contemporâneos Eu vou citar três casos aqui Três casos que parecem desafiar as descrições Mais corroboradas Mais afirmadas Mais dominantes no livro de teoria geral do estado E esse é o momento em que você deve acordar não Veja como falar de conceitos é chato Essa eu acho que a aula mais chata do semestre que é um assunto do qual nem eu gosto de falar é... E só um parênteses o... eu dou... Desde que eu comecei a dar aula, eu aula de filosofia mesmo A primeira turma para que eu peguei foi a turma para aula de filosofia do direito Para ganhar mais dinheiro na minha faculdade eu dou aula todos os cursos Em administração e em... tal, mas todos de filosofia E é engraçado porque filosofia é aquela matéria que as pessoas chegam e dizem assim Porra, eu não gosto de filosofia porque é muito abstrato, é muito subjetivo Mas engraçado esse jogo do que é Subjetivo e do que não é Do que é verdadeiro e do que não é Porque diz subjetivo como sendo uma viagem irreal Como sendo um discurso de pouca utilidade Isso não serve para nada né? Quando no final das contas As pessoas dizem que o que serve para alguma coisa É um discurso muito diferente É um discurso que ele diz que é real Que é concreto Eu antes de entrar no curso de direito Eu jurava que cavalo era um bicho de quatro patas Que passava e que eu montava em cima E saia galopando nele Um filósofo está muito mais para um cara Que descreve cavalo assim do que Quando eu entrei no curso de direito E comecei a aprender Que cavalo, que o mundo se divide em bens e pessoas que os bens são móveis ou imóveis. Que cavalo é um bem móvel? Que cachorro é um bem móvel? Que se subdividem em bem móvel e movente. Eu passo a chamar de real o dizer que cavalo é um bem móvel se movente. Isso é que é real. Isso é que é útil. Cavalo é um bem móvel ser movente. E você passa de forma realista a julgar as pessoas Cachorro também é bem Bem móvel, se movente Aí um cara mata o cachorro do outro Aí você diz, ele matou coisa Ele matou bem móvel, sem movente Aí vem o um filósofo dizendo que as pessoas Nutrem afeto pelo cachorro E chegam a tratar cachorro como gente E atribui ao cachorro Mais status de gente Do que gente mesmo Para muita gente maltratar o seu cão, o fere afetivamente muito mais do que ele se ver ferido quando vê um menino de rua sendo agredido. É porque ele reconhece mais identidade, mais humanidade no cachorro do que no menino de rua. Aí chamam isso de viagem, de irreal, de alucinação e de subjetivo. Não é estranho? Não é estranho? Até o real é personificado. Até o real é mascarado por discurso. A legitimidade nada mais é do que mascarar a violência. A legitimidade nada mais é do que mascarar a guerra que nos separa. A insuportabilidade do outro que há em cada um de nós. Nós nos desentendemos o tempo todo. Quem nunca brigou com ninguém na vida tem sérios problemas. Eu sugiro procurar rápido um psicanalista. Talvez um psiquiatra, Pode ser que você já precisa de intervenção medicamentosa para evitar maiores problemas. É conflito o tempo todo. Mas você mais mascarada, isso diz custo soberania. Olha, olha o mascará interessante. Reserva no território. Beleza. Vá agora para a Colômbia. Tem que ir até Sabe? Atravessando a Colômbia Tentando entrar no Acre Vai chegar o um momento Em que você vai encontrar um cara vestido de verde Com um capuz na cabeça Com M16 na mão, um fuzil Dizendo daqui você não passa Você vai puxar um passaporte e dizer Mas o meu passaporte me autoriza a entrar no território do seu país E ele dirá, com toda a educação do mundo Foda-se você, seu passaporte, foda-se a Colômbia Aqui é território das Farc Aqui quem manda sou eu Tô nem aí pra você, para Leia Aqui quem manda sou eu Se a Bolívia, perdão, se a Colômbia, não consegue controlar militarmente parte daquilo que ela disse ser seu território, então aquilo deixou de ser seu território. Ela não tem mais soberania sobre parte do seu próprio território. É engraçado, porque isso deixa bem visível soberania no final das contas. Ainda que todo o discurso jurídico coloque soberania a partir de um discurso do contrato E o discurso do contrato é justamente um discurso que anula a guerra Que mascara a guerra Quando você analisa um caso da Colômbia Fica evidente que soberania nada mais é Do que poder usar a violência sozinho Weber descreve o Estado como aquilo que é resultado do monopólio Do uso legítimo da força Por que monopólio? Claro, porque ele descreve Estado pensando em soberania. A soberania, o Estado soberano, é que é o Estado do monopólio do uso legítimo da força. Claro, porque se soberania é o meu poder de mandar à vontade, mandar sem limite num território, ora, quem pode impor limites ao meu mandar? Outra força que não a minha, porque o que sustenta o meu mandar sobre você... O que sustenta a sua obediência a mim é a força, é a guerra, é a violência. Se você é tão forte quanto eu, você simplesmente dirá a troco de que você acha sinceramente que eu vou obedecer você. Mas que até outra frase ótima para descrever isso. Eu não vejo nenhum motivo e nenhum fato e um discurso que tolhe plausível o fato de um homem armado obedecer de boa vontade um homem desarmado o contrário é o que sempre acontece quem tem arma é que manda Maquiavel fala isso para falar dos profetas É porque há uma série de estados que constroem a sua legitimidade a partir de um discurso religioso Como faz crer Há um profeta fundador do estado O profeta é tido como profeta porque a palavra dele, os outros entendem A palavra de Deus Então a nossa forma de organização é a forma escolhida por Deus Da qual o profeta é só o porta-voz A nossa lei é lei natural, vinda de Deus É Mas o fato é que Maquiavel diz Há dois tipos de profeta, armados e desarmados. Curiosamente, os profetas que fizeram valer sua fé eram todos profetas armados. Todos. Sem exceção. Os profetas desarmados são só loucos. A diferença entre um profeta e o um louco é só a quantidade de arma que ele carrega. Mas o padre Não usa arma Tolinho Ingênuo você Imagine aquele padre naquela cidade interior Que no sermão diz As mulheres que fornicam fora do casamento São pecadores e vão para o inferno E contaminam você que dela se aproxima De pecado E as pessoas saem Aqueles que são pecadores Crentes na fé, crentes que a palavra do padre é a palavra de Deus no final das contas Denunciam a mulher fornicadora e dizem, fornicadora, sai de mim, sai de perto É porque você tá numa era bem moderninha Em que religião mudou Religião mudou O discurso religião é outro, cara o discurso religioso era bem sacrificial é bem anulador. Porque o discurso religioso era a vida é uma merda. E não tem jeito. A vida boa é só depois de morto. Aí que você vai para o paraíso. Ou piora mais ainda. Então, faça tudo que eu mando agora. Porque se você fizer tudo o que eu mando, depois de morto vai estar se bem. Senão vai ser muito pior. Hoje o discurso é outro. Quanto mais você sacrifica aqui agora... Aqui agora você ganha retribuição. O paraíso deixou de ser metafísico e virou físico e material. Quanto mais você sacrificar, mais Deus lhe dá em troca. Agora é Deus, é Jesus. Mais Jesus lhe dá em troca. Eu vivi em pecado, brigava com a esposa, bebia, entrei para a igreja, passei a sacrificar, passei a fazer doação, passei a cumprir tudo e tal. E agora eu tenho carro, minha empresa vai bem, meu salário triplicou, não sou mais corno, tenho até amante e tal... A que se faz é que se paga é discurso do protestantismo Só mudou o lugar Mas o discurso ainda é o mesmo Faço pelo digo ganha prêmio, não faço Isso é muito mais forte Muito mais forte É forte porque tem a comunidade que cobra Assim como você em sacaneio Quem chega atrasado E você não quer ver Exposto ao público Aí eu não preciso ficar dizendo ó oh, Chega na hora, ô oh, caralho Eu não preciso usar violência Vou abrir um processo contra você Eu não preciso fazer nada disso <risos> Processo administrativo Para te expulsar da UFIS Para você perder o direito de usar a camiseta Estudo na UFIS vai esfregar na cara dos outros Meu curso tirou nota máxima nem é nada, eu não Eu não preciso usar da violência Porque vocês Já cobram isso Sem que eu precise abrir a boca Para me dar o trabalho É muito legal, cara É ótimo isso Quantas vezes eu dou aula Alguém conversa Eu não preciso mandar a pessoa calar a boca Que vocês mandam o cara calar a boca A sociedade é que em última instância Torna o um exercício do poder válido Essa força Essa força Válida, faz com que a força deixe de ser força, justamente porque a força passa a ser extremamente força mantida por todos. para esse adjetivo que Weber encaixa, falando de Estado como uso, o monopólio, porque só ele tem força, outras forças foram anuladas, a guerra foi acabada. E quando ele coloca o adjetivo legítimo, Esse legítimo, entenda legítimo como válido Válido Aos olhos Do súdito Válido aos olhos do súdito Que já sabe o que ele deve fazer Para ser súdito E que cobra de outros Ser tão súdito Quanto ele Tão súdito quanto ele Você estuda que nem um babaca estuda ao ponto de tornar-se corno. Vamos sair, amor. Não dá, tem que estudar. O professor TGE é um escroto, a prova é difícil, se eu não estudar eu tô fodido. Os monitores são mais doidos que ele só me deixam mais tensos. Tem que estudar. aí ah, então você com as amigas, tá? Ah, com as amigas, tá? Tudo bem, eu vou ficar estudando, eu, eu queria ir com você mano Fica a volta daí Oi amor, tudo bem? Tudo bem Vamos sair hoje? Eu preparei um negócio especial pra gente Comprei champanhe Passei na tucha No shopping de história Puxa aquela loja de lingerie que, aquela, Aquele sex shop que acha que é loja de lingerie <risos> Cumpriu um negocinho Mas hoje Logo hoje Tem que estudar para TGE Que a prova é, é escroto Vira corno Vira corno E você chega o resultado da prova Teve outro cara que Curiosamente, enquanto você é o cara Que estava estudando para a Ele é o cara que resolveu o problema Da sua namorada Além de dar conta de problemas De outras tantas namoradas De outras tantas pessoas É tanto que tem problema de agenda O dele é assim, mas é hoje Dá para ser na quinta-feira, não? É, da semana que vem que eu tenho compromisso ao longo da semana toda com... Você até se pergunta quanto que esse cara estuda Eu digo, nunca E aí ele tira a nota maior que a sua Ô oh, caralho, olha que sacanagem Culpa o um soberano Como mal gestor do seu poder soberano Como mal distribuidor Começa a ver o soberano como alguém menos legítimo O professor soberano na aplicação da prova Na distribuição da matéria Na obrigatoriedade de leituras mil Na submissão de você à prova insana Demorada Que lhe faz irritar, se ter dor de cabeça Desesperar, se chorar, passar fome Ser corno O monopólio dele passa a ser quebrado Porque você diz é injusto Injusto Porque ele só tem poder porque você se submete se você se submete na esperança de que a sua submissão é igual à submissão de outros O que torna legítimo é o sujeitar-se Mas o seu sujeitar-se não é sujeitar-se individual É sujeitar-se seu e de outros tantos Sujeitar-se que faz você igual a outros Igual não porque é livre, mas igual justamente porque todos são escravos do mesmo poder Porque aquele poder que eu digo que é legítimo, o outro também diz que é legítimo. Poder esse que é claro, que por ser violência, só pode tolir a minha liberdade, só pode tolir a minha igualdade. É caro, é um preço que se paga. Espero compensações outras. O discurso de legitimidade lhe dá várias compensações. Se você obedecer será aprovado Se você se sacrificar muito E terá orgulho de dizer Fui aprovado na disciplina difícil com cara escroto Há série de compensações Poderá estregar na cara Das pessoas que não tiveram mesmo sucesso que você Meu C.R. é alto O seu é tão baixo, seu medíocre Há uma série de compensações Que o discurso reforça Estuda para passar no vestibular Porque tem que estudar muito para entrar na UFIS. Nunca um professor disse isso para você? Qual é a compensação? Vem sempre no futuro. Entrar na UFIS. Agora que você entrar na U na UFIS, na o êxito. Fazer o nirvana. Oh, de felicidade. Nada, porque vem outro babaca dizendo outro esforço para outro. E a sujeição não acaba. Só muda o soberano, cara. <risos> É porque você vai chegar no mercado de trabalho, vai ser bem aceito, e aí o nivana, não, aí outro chefe, outro soberano, hein, sempre tem um soberano e o soberano sempre tem um discurso para dizer, se o um igual outros se sujeitam, é bom, te deixa feliz. Tem isso que permite a violência dele ser utilizada como monopólio, ainda que não se de fato usar. <risos> E o um professor Tinha um professor na UFIS Pergunte a professor Francisco foi aluno desse cara Um dia chegou um aluno de bermuda Era uma época em que não é comum Alunos assistirem aula Sequer de calça jeans Que dirá bermuda O ideal é terne gravata Para o estudante de direito Que é para não ficar parecido com sociólogo Não o e sociólogo é quem toma porrada da polícia e do exército A gente está em ditadura O de Direito não toma porrada de ninguém O de Direito defende a ordem tá do lado da ditadura Então o cara chegava aqui de bermuda do e professor Não entra na minha sala de bermuda Mas os mesmos nos anos 70 São época da minissaia também Aí essa menina de minissaia Segundo diz a lenda, gostosíssima. Ela entra o professor, oh, sente-se aqui, é a primeira cadeira logo. Aí um aluno, o professor, o não deixou o Tibermuda entrar, mas deixou a menina de Minissaya entrar. E ele disse, por quê? O não gosta de Minissaya? A história torna risível, porque se o professor barra todos, que usam roupas ditas inadequadas Sendo que o adequado é o terno e gravata Para mulher que saia longa Usar calça também não Calça para o direito até, dos, até meados dos anos 90 É roupa de vaga, é roupa de sapatão Calça é roupa de homem Mulher usa saia Você não entrava no plenário do STF Até final dos anos 90 De calça Mulher só entra de saia longa Calça não pode Não é engraçado isso? Como o direito é, é, é rico nos costumes? Mas veja que o legítimo desse poder, da ordem, que diz... Bermuda não! Requer que ele diga também minissaia não! É monopólio dos da força? É! É a força que ele tem de sozinho determinar qual é a roupa adequada e qual não é? É! Mas extremamente deixa de ser exercer poder sozinho... Quando você leva em conta o discurso do legítimo. Porque esse discurso do direito nós construímos como o discurso do sujeitar-se. Mas o sujeitar-se requer que você se sujeite a outros de forma igual. Porque você corroborou nesse discurso da sujeição também a ideia de igualdade. Você incorporou a ideia de igualdade. Você aprendeu que a legitimidade... Pode ser sujeitar -se de qualquer jeito, formalmente sujeitar, mas tem uma regra formal da sujeição. Eu posso sujeitar a todos de qualquer coisa, desde que sujeite a todos do mesmo jeito. Se o professor, não, o súdito não sujeita a todos do mesmo jeito, você começa a ver o soberano como menos soberano do que ele era no momento anterior. Ele começa a perder a legitimidade. A legitimidade, portanto, possui regras formais. Uma regra formal que marca o seu imaginário até hoje É a ideia de igualdade Igualdade que é bem a igualdade De Rousseau A igualdade que no final das contas A igualdade de ser tão nulo quanto os outros Não a igualdade de ser ultra sujeito Ultra diferente como os outros Mas de ser igual Uma igualdade que mascara a violência Que torna Desnecessária a violência Porque você agora aqui Igual ao outro É um anulado Cobrará do outro ser Tão anulado Quanto você Eu sou impotente Mas você também é E se quiser ser potente eu vou te dedurar Eu vou te sacanear Porra, sacanagem Eu acordo cedo Vim pra cá bocejando Não posso ver programa do jogo, não posso ver programa de sacanagem que passa no multishow tarde da noite e tem que acordar cedo. Aí chega o cara à tarde nada acontece com ele, ah, eu não vou deixar isso passar batido não. Quando o cara entrar eu vou deixar bem claro que o cara tá chegando atrasado. Que é para ele ficar constrangido Pelo menos isso E a cada vez que vocês constrangem as pessoas a chegarem na hora Mais eu soberano nesse micro estado Micro que é a sala de aula Mais soberano eu fico Onde só vai? Olha os outros, olha Se eu começar a cobrar explicação de quem sai Estranhamente, daqui a um tempo, pode ver. Os senhores vão estar assim que cada um se levanta, todos já olharão na expectativa, e aí, aí, aí. O que que o cara vai fazer com ele? Pode só fazer. Fazer o quê? Para quê? <risos> O que que o senhor fez de manhã? Um, dois ou três? O três, os senhores decidam o que é Você deu para entender isso como O legítimo requer súditos que se anulam? Se você quer um discurso que parece criar uma viagem mas que é um bom discurso para explicar essa sujeição como moral é o próprio texto de Nietzsche genealogia da moral a moral como o discurso do mais fraco sobre o mais forte mas não propriamente sobre o soberano porque o soberano já é o mais forte e você Já se sujeitou a ele Mas é o discurso dos impotentes contra o potente Contra o potente que não pode ser potente Contra o forte que não pode ser forte Vocês estão o tempo todo a título de uma moral Criada por vocês mesmos na sala de aula impondo no final das contas Que todos sejam tão nulos quanto vocês Se alguém começa a se destacar, você já aponta logo. Quando surgiu o telefone celular, cara, telefone celular era coisa de rico. Era coisa de rico. Hoje, todo mundo tem celular. Era tão coisa de rico. Eu não sei se você se lembra disso, mas... Quem puxava um celular na rua, no bar, todo mundo olhava para o cara e dizia, ela é só para dizer que tem. Tem. Por que era um troço tão caro? Já explica para o cara que começou mal. O cara puxava o telefone, todo mundo já dizia, quer é se mostrar... Porque um troço caro, você dizia, é para quem tem grana e quem tem grana usa para algo útil, para continuar ganhando dinheiro. Por tanta coisa de empresário que precisava, para numa reunião, e, uh, mas um bar não se justifica. Então era só para se mostrar. Aí o cara puxava o celular, todo mundo está lá, exibido. com uma bolsa Louis Vuitton. A bolsa Louis Vuitton, quando aparece, chegava a menina de bolsa Louis Vuitton. Olha lá. Só para dizer que é Louis Vuitton Se ela pega a bolsa e bota em cima da carteira Botou em cima só para aparecer Só para dizer que é Louis Vuitton Só para dizer que tem Quem diz isso? Quem não tem a bolsa Louis Vuitton Mas quando todos podem ter a bolsa Louis Vuitton Não quer ter ficado barata Porque os chineses deram jeito de torná-la a bolsa barata Falsificando e vendendo na internet por 99 Aí a bolsa Louis Vuitton já não é mais critério de distinção E aí botar a bolsa do Livre em cima da mesa, já não é mais algo que você diz, só quer aparecer. Você nem percebe que a bolsa está em cima. Eis a moral dos súditos que impede que outros deixem de ser súditos. O monofólio se faz pela violência do soberano, mas não se mantém por ela não. Se mantém pelos súditos que cobram sujeição de outros súditos. Uma genealogia da moral, que é o discurso do, fa... do fraco contra os fortes. É uma reação dos impotentes contra aqueles que querem ser potentes, mas que as pessoas não deixam. Para o soberano é muito bom, porque assim ele é o potente único. potente único. Acontece muito com o monitor querendo dar aula. O monitor abre a boca e você diz, eu sou estudante, esse cara também é quem é esse cara para me dizer o que é Já pode dizer a besteira que quiser O do monitor você sempre duvida É você impondo a moral sobre ele É você reagindo É por isso que monitores tem acesso obrigação De ser muito mais safo que o professor em sala de aula O professor já tem a sua submissão Ele não precisa ser safo A aula nem precisa ser boa Você já vem Ainda que a aula seja uma bosta Insuportavelmente chata Mas você fica aí Não é engraçado? Ainda cobra dos outros estar aqui. Eis o legítimo do monopólio. Legítimo que marca a soberania dentro de um território. Não é legal? Nós vamos fazer o um intervalo e continuaremos com esse discurso em torno de casos concretos. Não tenho a menor ideia de para onde iremos. O primeiro que descobrir aonde a aula continua, me avise. Até já, em algum lugar.